Lagare. Reparationen går snabbt, kostar mindre än att byta rutan och är snällare mot miljön. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen. Presenten till dop eller namngivning hittar du hos oss på Önska Uggla. Välkomna den nyfödde med en fin bok. Söta mjuka gosedjur, barnserviser eller bestick. Hos oss finns även sagoböcker, speldosor och mina första årböcker. Presenten till dop eller namngivning hittar du hos oss på Önska Ugglan. Presenten slår vi in till ett vackert paket och hjälper dig att hitta det rätta kortet. Välkommen till 550 kvadratmeter inspiration. Önska Ugglan, varuhuset mitt i stan. Jag heter Medina Isakovic och spelar i Tranås FF-dam. På lördag den 16 september spelar vi mot Jönköping Södra. Välkommen till Brestorps IP och se en snabb, fartfylld och underhållande match. Avsvar klockan 16.00. Var med och höra fram oss till seger i Division 2. Oh yeah! Välkommen till Tranåsmässan i Parkhallen nu till helgen. Massor av utställare och roliga happenings på scen. Öppet fredag och lördag 10 till 16. Bellmytt. Hits FM. Idag blir det lätt molnigt och halvklart, sydvästliga vindar och temperaturen ligger mellan 8 och 18 plusgrader. Hits FM. FM. Oh, oh, oh. Fredagsfrågan morgon till tv-show med Janne Hornbom, Johanna Lind, DTFM. Ah, välkomna till fredagsfrannan, Idag är det mitt i september och september har väl hittills levererat eller vad säger ni? Välkomna till en vecka, en vecka, ja, en timme åtminstone, med oss i Fredagsfrågan. Come on. You listen to the Friday brunch. Du lyssnar på fredagsbrunch. Du lyssnar på fredagsbrunch. Ja, det gör en morgontidig radio. Så jag är på HitC597,8. Summen byggde med mig Janne Holmbom. Och idag så säger vi grattis till. Estelle och ställa som har namsta Och inte nog med det Vi måste konstatera att dagens temadagar är Mormorsrutans dag Vet ni vad Mormorsrut är? Ja det får ni googla på ja. Men det är en sån här grej, man virkar så blir det lapptecken av det Gjorde ni säkert i skolan Ni som var duktiga på det Och så är det surströmmingens dag Det är ju en sån här viral historia Som amerikaner ska man filma sig När man, när man öppnar en surströmmingsburk Och så ska man sitta och hulka så är det. Det kan ske precis vad som helst med lite obildning. Hörrni, eh, fredagsfrallan är tillbaka och idag kommer vi prata skog, vi kommer prata öl och vi kommer prata tidningsdöd bland annat. Häng kvar. Här kommer det Lära. Mm. Den som en virvelvind Vet precis vad han gör när hon kysser ditt kinn Du svever fram aldrig för så lett si, har du sett noen så fin Om du ser henne försök att la bli Du faller som ett sommereg Idag är det hennes säng. Du lyssnar på fredag. Du lyssnar på att du gör att du lyssnar på fredagsfrågan. Det här är ju morgontid i Radio Talkshow när den är som bäst, brukar jag säga. Så här på fredagsmånaderna. För det här är ju liksom Fredan. det är då man bygger upp för, för helgens firande, slappande fästande, och det finns väl det händer väl att en och annan tar sig en öl för att slappna av så här, nu om man följer socialstyrelsen så ska man fan inte kliva upp ur sängen på morgonen är jättefarligt det är det allting nu, jag har kört bil här idag dessutom, jag vet inte, det är fullständigt livsfarligt men, men då kan jag då har jag två stycken daredevils framför mig här i studion nämligen Erik och Shelley från Boksholms bryggeri varmt välkomna, god morgon var tack, Adam. Jag får bara jätte mycket där själv. Att du häng fram riktigt sådär så att du hörs ordentligt. Hör ni. Ja, det, det är väl inte tidigt för er egentligen, det här. Eh, oh, ja, du lite tidigt på dygnet att börja dricka härligare. Ja, det oh, är det ju oh, däremot. Oh, ja, för det är det... inte nog med att ni är här. Ni håller med. Världens kagge, eller vad säger man? Ja, den är ja ja <laughs> ja Nej, men ska vi börja någonstans vi börjar någonstans vi börjar med vi börjar med BB. Alltså då pratar vi inte. <laughs> ja, det är där vi kommer <laughs> ifrån. Ja. Men men men det har fötts någonting i i i Buxholm. Hur länge har boksalens brugerit funnits? Cirka åtta år. Lite närmare är själv om du ska vara med i den här jävla raden. <laughs> ja heller inte. Chatta på det. Det det. Det är. Ja. Åtta år? Eh. Nej, fan. Ja, men vi, vi har väl haft bryggeriverksamheten kanske i två eller tre år, tänkande. Ah, ah. Ah, okay. Lite på latch. Och, och, och samtidigt där i vevan så, så kom vi på att vi skulle ju ha en, en lokal där vi ah, håller till. Just det, precis. För vi svarar så, Erik? Du sa så att det, det, det, det började en gång i tiden med att det var, det var tre stycken som var duktiga på brygga öl och tre som var duktiga på att dricka öl. Ah. Och ni sex hittar eh, ja, på något ja. sätt. Jag tror alla sex är duktiga på att dricka öl i och för sig. Men om vi konstaterar då. det är ett, en, är ett, ett mikrobryggeri. Och det började liksom för, för, för självbruk egentligen. Eller käll? Ja, det stämmer. Ja. Och eh, vi bör väl brygga med sådana här hembryggarutrustning. Ja. Och sen så lånade Johan Kapusta en av de andra ja, medlemmar, ut sitt bryggverk som var på 80 liter. Oh, yeah. Och eh, sen växte ja. sen växte vi över det här så nu har vi köpt in ett, ett lite större så ja, vi kan brygga det. typ ja, 140 var liter där. Ja, vad kul. Och, och, Men om vi ska Erik. ta det från start. Ja. Det, det är ju så att vi, vi är sex personer inblandade i det här. ja just det. Och vi huserar i våra lokaler då, i Boksom, ja. i nere vid där Ja, just det. Eh, och förutom Kjell och jag så är det Anders och eh, Petru, Johan Kapusta och, och eh, Tobias Lingosjör. Ja, så vi bildade en ekonomisk förening till att börja med. Ja. Och eh, därifrån så försöker vi ju att vara byggdens trevligaste bryggeri och ha pubkvällar då. Ja just det. Med jämna mellanrum. Ja. Det, för för, det Och nu ska vi nämna att det är bara för medlemmar så att säga. Så att, ja just det, men man kan bli medlem. Ja det kan man bli. Så är det ju. Det får man karriär. jättegärna bli ju. Man är ju men... redan ett antal så att, Och det där är, det där, då tänker jag här är slutet. Men det är ju inte det utan det är att ni har valt att, att, att, att ha ett, ett medlemsförfarande eller hur? Ja men det är ja. ju egentligen det blygsamma det är ju med att vi har slutet, för slutet ja, sällskap alkohol till stånd för det, det är ju det ja, de handlar om okay. då. Mm. så att alla besökare måste vara medlemmar ja just det mm. men, men. men då, då, då jag, var är de då någonstans vid station liksom och då, men någon kanske har varit och köpt plank eller brädor vad heter det? Vilka på Sofi Lunds ja. och fortsättningen på den koken där Affeek en gång i tiden hade aktioner, ja. det kanske en del liksom känner ja. till. Sådär, ja. Ja, precis. ja, men det är ju, ju solsöksbögarna då återigen. Ja, just det. Ja, ja. Så det är ju, i våra lokaler, ja, just det. det är väl lite grann ett och ett där så att säga. För de är, det är ganska stora lokaler. Ja, det är, det är två tvåplan som är på 450 kvadrat Så att ja, det är sammanlagt 900 kvadrat ja. Ja. Så att på övervåningen Där är det ju ett bryggeri, Nej, det är inte bryggerik, men där har vi ju lokalen Så att säga, ja, för, för besökarna då. Och ja, du har ju varit där och spelat Vid tillfälle. tillfälle. Absolut, ja. Nej, men det är jättetrevligt Alltså vi har ju varit där både med dock och med sångabröderna mm. Och busat ja, Så det, det har varit riktigt roligt ja, det... Ja. Alla det kan... har blivit jätteroliga Vi men... kan ta in hundra Ja, ja det är ju perfekt ja. Lite lagom ja. Ja, då, då, då, då trampar man inte på varandra Faktiskt nej De blir så här lagom, lagomfyllt ja. Det är lite trångt framför mig vid bardisken Men det skulle det kanske vara Jag vet inte ja Och vad, vad, vad, vad kommer ölintresset ifrån då? Det är det vi ska prata om. Ja. Ja. <laughs> jag tror att vi födde, föddes med det. Alltså. Eller så. gjorde inte du det? Ja. Jag dricker knappt. Ölintresset kommer av att det är så himla gott. Ja. Det är där. Men Det, är, där man, är, det är Ja, det är det va. Men grejen är då, och du ska säga att det finns andra alkohol, för jag tycker också att det är pappa, men inte här. Men, ja, ja. Men, men vad är det ni brygger då? För att, att säga öl är ungefär som att säga fordon, eller hur? Mm. Det finns ju lite olika varianter. Vad är det ni brygger då? Är det någon speciell typ av öl? Ja, det, det mesta är ju IPA som vi har riktat in oss på. Det ja. gör ju då kanske de flesta av mikrobryggerierna. För att det är den smidigaste, alltså det är väl det, det enklaste, snabbaste sättet ja. att få fram en öl. Med tanke på jäsningstemperaturer och, och andra saker. Ja, för att lagra det, då, då måste man kyla när man jäser och sådär. Men det här går att jäsa i rumstemperatur. Ja, men som så det är... precis, man eh, lagrar ska ju eh, jäsas under, under rumstemperatur. Ja, just det. Exakta temperaturer ja. vet jag inte, men eh, IPA jäser man vid högre temperatur så att det är lättare att reglera temperaturen och ja, med ett värmelement. Men, men är det inte svårt? Alltså recept då? Alltså, Egentligen är det väldigt, väldigt enkelt. Alla kan brygga öl. Man köper ett hembryggningskitt Och sen så sätter man en stor gryta på spisen. Så kokar man ölet. Och sen så tillsätter man gäst. Och butaljerar på flaskor. Och sen väntar man fyra, fem veckor. Och sen så kommer den glada överraskningen. När man öppnar karken och pssst kommer. Ja. Ja, då så. vet man. Nu är det färdigt. Det är rätt svårt att misslyckas. Fast det har hänt? Det har hänt. Va, va? Men, men de flesta lyckas att ja, brygga ja. ett gott örd ja. Riktigt gott örd kan man brygga med enkla medel. Spännande. Men, men, men ni brygger. Ni har lite olika då. Alltså, har ni lite olika vad, vad säger, körningar? Vad kallar man det för? Jo, men det blir ju det att. man Men, men först och främst, man ska ju. Om man väljer en älvsort eller man riktar in sig på någonting man ska brygga så ska man ju göra det med kontinuitet. Alltså man ska ju förfina det så att man gör exakt likadant när man är nöjd med ett recept. Ja just det. Och det är väl det som är det svåra för att då är det väldigt... Ja, det är ju ett fingertopppkänsla för att allting ska bli rätt. Men det är ju det är nästan vattenband. som att lagar mat. Även om man har samma ingredienser så smakar det annorlunda. Ja. Liksom andra gånger man brassar det. Ja, absolut. Och man fattar inte varför. Nej. Men Och det, det kanske var någonting Det händer ju oss också. Ja. Så, så nu idag har vi ju tagit med oss ett misslyckande här. Som, som ah. vi har världspremiär på. Ja, ah, jag ser så här. vi skulle prova kanske. Ni har varsitt glas framför er här. Ja. Och jag har ju ett litet... Här. Men det, alltså... Ska vi först beskriva lite hur det, det, det luktar väldigt gott alltså. Ja. Men, men lite, tror. Det, lite citrus. Precis. Jajamänsan. Är det är sant? Ja, ja. Coronan har inte klickat in. Citrus. <laughs> i det här fallet kommer ifrån att vi har torrhumlat ölet med två olika sorters humle. Den ena heter simko och den andra heter just Citra som ah, okay. tillför en ah, okay. citrus. Doft och smak. Men nu sa du torr humlat. Du får inte bara säga saker. Som jag inte förstår någonting av. Torr humlat. Då, då helt enkelt. När ölet har gäst färdigt. Och är i sin jästank Då häller man i. Olika sorters humle. Ja, okay. i, I det färdigästa ölet. Och sen så får den humlen ligga. I och laka ur sig. Ja. Ett, en viss tid. Och sen tar man bort den humlen och sen är ödet färdigt att slås upp och kordeseras. Jag, jag kan ju säga att det, det, är ju, det påminner om en Guinness fast urinfärgat. Man ser inte igenom den om man säger så. Ja, det, det, är inget bra, eller det är ganska bra att vi är på radio tänker jag. Det här är liksom är större bryggerier än oss. Då. De, de försöker ju göra det här men vi har ju lyckats. <laughs> <laughs> ska, vi, ska vi prova lite? Då? Ja, det vi. Ja, skål. Skål. Ja, bra bra bra. Om man känner ju situsmaken. Man ska inte ha borstat tänderna så jävla tidigare. Man får dricka två gånger kanske för att få bort den där äckliga nej, men, nej, men det var ju inte dåligt. Det var ju gott. Ja, det, det är roligt att du säger. Det, det säger de flesta. Nej, men, <laughs> men, det, men man, det här var väl inget misslyckande? Nej absolut. Nej nej Det ska jag skojar. Det var jättegott. Det... Men det är det som är så roligt med öl för att eh, ibland man vet, man försöker och man ser ju målet liksom, det ska bli den här ölen men, men så finns det så många varianter och det finns så, så mycket som kan ändras på inom ölbryggningen så att eh, ja det är spännande det är Vet ni vad jag tycker är roligt med bokståndsbryggeri också? Det är liksom att det, det är manlig vänskap också på något sätt, eller hur? Är det, ja, men det, det är inte så vanligt att, att män hänger. Alltså, vi gör ju det i, i och så här, men ni hänger ju rätt mycket. Ni måste vara skitläs på varandra ni två och Anders. Ni hänger hela dagen, och sen, sen ska ni liksom brygga på kvällarna. Ja, först krigar vi på dag och så, så tar vi ett glas och så lugnar ni ner sig på kvällen. Och det är ju jätteroligt. Men boksen brygger i som namn, visst har det funnits. Va? Alltså, är det är inte ett gammalt namn eller? Jo, men det är det ju. Det finns ju anor i det. Nu kan inte jag historien riktigt... Ja, men Jag får mig men... att jag sett någon gammal etikett ja. eller något sånt där. Ja, ja men det, det finns. Det var... Jag vet att de bryggde någon form av svagdräcka. Ah, okay, ja, okej. Men när och hur och... Ah. och så vidare. Men nu, inte är någon... så här. nu är det ju så här. Ni, ni är ju ganska sparsamma med, med evenemang. Ni har, ni, ni har någon sån filosofi, vill jag minnas. Att kanske någon gång i kvartalet eller något sånt där, va? Eller max ja, ja någonstans. Jo, och sen hänger det väl lite grann ihop med- vad vi har för alkoholstillstånd. Ja, ja, Vårt mål kanske i dagsläget inte är att komma ut med ölen på bolaget. Då, men men på sikt så är det inte ja. en omöjlighet. Alltså det ska upp. Nej. Men nu är det ju som det Vi har ju annat att göra på dagarna. Och, ja. Och, ja, kan man, kan man brygga öl med hjälp av solceller? Ja, men det använder vi. Vi har ju ganska <laughs> ja Ja, det var en dum fråga, kanske. Ja. Ja, men det är ju mycket vatten. I. Ja. Ja. Men då, då, då är det ju så att. att så, som Om man är medlem nu i, i byggeri Nu är det någon, någon aktivitet på gång, va? Ja, vi har fått förfrågan från bokens musikkår ja. Som vi har haft sån här oktoberfest. Och det var ju. Ja, just det. <laughs> Det var ju några år sedan som de hade ett arrangemang i Boks om dem och vi blev tillfrågade om de, om vi kunde stå till tjänst med våra lokaler ja, just det. Så det kommer bli den 29 och 30 september nu. Sista helgen då i september. Så det ser vi fram emot. Oh, cool. Och det kommer väl vara 25 personer som står och, och, och Tutar ja, i varsina... ja, Pruttar i luren ja. som man säger ja. ja, nej men det är, ju, det är ju liksom Snacka om, har ni varit på en sån här Oktoberfest i, i Tyskland Alltså... är jag... inte feg en del faktiskt ja, jag, jag har varit ja, ett ja. par gånger, det är ja. fantastiskt roligt. Speciellt när man hamnar i en sån här ölhallar Där de har dubbla scener så man, De har en scen i varje ande, Och så turas de om de här bumpa bumpa orkesterna Vet du. Våran publik, de måste få lite vila också <laughs> det Eller tro. dricka öl ja, ja. Eller på något <laughs> sätt så. Eh, Erik och Kjell Vad roligt att ni var här, tack så mycket Ska vi säga skåla en gång till lite så. Ja men det gör vi Skål, skål, skål. Ja, skål. Ja, skål. Ja, skål Det är bra att börja med fredagsölen tycker jag ja, eller hur? Jag försöker toppa Magnus med Den här drinken, men ja, vi får återkomma Ja, bra Och jag tänker, det är klart att vi spelar den här låten Grabbar, Har det kul, sköt ja. om er. Hej. Hej Hej på hur barna växer och påstår i Kan man undra om barna någonsin får det som vi Om det finns jobb, om det finns mat Om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis? Kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att Barnen Ändå får ett glas öl Ha det bra I värmen på en sara krok Rosenrött och himmelsblått. Ska det vara Vårt liv är inte bara knog Ölig till exempel Gott. När man ser på hur du, du, du, du, du, du. växer upp och står i du, du, du, du, du. Kan man undra om barnen du, du, du, du. någonsin får det som vi du, du, du, du, Om det ju. finns jobb, om det ja. finns mat Om det ja. är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft Får de döttrar och söner? Har de dragspel och vals? Har de kvar bruna bönor? Har de någonting alls? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl men man hoppas att barnen ändå får det glas öl. Berande oss att Nu lyssnar på fredagsfralla. Och det gör du fredagsfrallar. Man står och gungar här framme vid mikrofonen nu. Det, där. det kan jag tala om att IPA, det är inga, det är inga 2% där. Det är ganska mycket drag i dem där. Men snälla konstapel, knapp. Jag, jag, jag, jag spottade ut allt jag bara gurglade så att du vet har ni, har ni någonting att göra nu i morgon den 16 september? inte, då ska ni passa på att gå på södra skogsdag mellan Tron och Saniby i Brunseryd under dagen kommer det finnas en skogslinga där och skogliga åtgärder visas upp, alltså skövling och sånt som de kallar det, eller det kallas ju inte på det och vet ni mer de bjuder på, lyssna nu småledningar de bjuder på hamburgare med bröd och dryck, har ni antecknat nu Brunseryd, det är dit ni ska åka nu på lördag om inte annat så bara för att njuta av skogen och se hur vilka fantastiska maskiner de har Jag var, jag var eh, moderator på en sån här drönarkonferens för ett tag sedan, eller UAS-konferens och eh, där, där visar de bland annat på hur man med hjälp av drönare kan skörda i skogen eller avverka i skogen genom att lyfta ut träden med hjälp av drönare. De har drönare som sågar och sen drönare som lyfter ut träden för att åstadkomma så lite skada som möjligt på marken. Men vet ni vad som är det stora problemet då? Jo då måste de hitta ett system för återgössling för när de avverkar så barkar de ju av eller grenar av och, och det fungerar ju som gödsel i skogen men när man lyfter ut hela trän då får man ju med sig alla grenar och alltihopa så nu är det stora grejen i projektet är hur ska man få tillbaka det man har lyft ut som man inte vill ha. Ja spännande det är lite så här, catch 22. To the Friday brunch. So, du lyssnar på Fedaskralla. Ja, det gör det. Ni, uh, har du funderat på att bli klimataktivist? Ja, då skulle du nog tänka om en gång till för det är livsfarligt. De dör som flugor. Det är nämligen så sedan 2012 så är det en, 1910 människor som har mördats för att de har aktiverat sig för klimatet. Och Flest utsatta är självklart urbefolkningarna och det är, Vill verkligen sätta livet på spel då ska du befinna dig i... I Sydamerika för toppar. Det är Colombia. Det är världens farligaste land för, för miljöaktivister. Men tätt följd av Brasilien, Mexiko och Honduras. Så att no, väl någon av de där länderna, om du har liksom en, en dödslängtan, det är inte klokt egentligen. och Så är det. Men eh, tack för att ni kämpar för klimatet. Det är ju bra. Själv tror jag under mig klimakteriet. Men det är något helt annat. Mm. Hey the... <trycklig> <håll> <håll> <håll> oh! <håll> Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Holnbom Johanna Lind och Johanna Winn i FN. Särven! Ja, fredags för alla. Morgon tidig Talkshow här på Radio Hits FM 97,8. en byggd. Om vi fortsätter in på drönarspåret. Tänkte jag skulle berätta lite om det som kallas för Skara skyddsängel, ett jävla ballt projekt också med, som involverar drönare eller UAV:er. i Skara kommun så har man ungefär 30 mil cykelbanor. Man är jätteduktig på det där ute på v men det är så få som använder cykelbanorna Så då tar man reda på varför Jo, det är så att man cyklar gärna när det är ljust Men eftersom det inte finns belysning på många av cykelbanorna Så känner man sig lite otrygg Och det är klart, för en, för en kommun som Skara Så finns det liksom inte, finns inte plånboken möjligheten att, att hänga belysning på 30 mil cykelbanor Det är en oerhörd investering så då var det faktiskt en politiker som som ställde frågan kan man inte lösa det med drönare? Och då var det några forskare på, på högskolan i Skövde som bland annat lyssnade till och, och som sökte lite pengar ifrån Vinova. Vinova är ett fantastiskt statligt företag, företag som, som är med och puffar in lite kul när när det kommer toka framtidsprojekt. Och jag såg faktiskt en, en, en demo på den här konferensen där hur de har löst det då är det så här att cyklisten har en, har en liten app, det är mörkt om man ska cykla hem där över där det ligger garningar, sexförbrytare och allt vad det är för någonting i dikena. Det vet man hur det är skara. Bert Karlsson ligger där kanske, jag vet inte. Och, och, och, och så har han den där appen och så han eller hon klickar till och säger att jag skulle behöva lite drönarassistans. Och då kommer det två stycken drönare med var sin ledbelysning. Stark ledbelysning. För först hade de bara en drönare bara som bara lyste upp där cyklisten cyklade. Och du vet din själv hur det är när det är väldigt ljus och mörkt. Då blir det nästan annorlunda läskigare när man liksom inte ser in i mörkret Man befinner sig bara i ljuskägglan. Så de, de här två drönarna, de är dessutom autonoma brukar man säga. Det sitter inte någon och kör dem eller något sånt där, utan de, de håller reda på varandra. De ser till så att de inte krockar och de följer vägen och allt Så den ena drönaren ligger och lyser upp cyklisten, och den andra drönaren ligger en bit framför och lyser upp vägen så cyklisten kan se att. Det står ingen Bert Karlsson eller Älg eller vad det nu kan vara för någonting som, som skrämmer folk i, i, i, i Västra Götalandsregionen. Visst är det främt? Och det är klart att det är, det, är en, det är en bit kvar. Vi har en lagstiftning i Sverige som säger att man får inte flyga drönare hur som helst. Och så. Men jag tycker det är en jättefiffig grej hur man kan tänka sig att man kan använda ny teknik för att faktiskt lösa ett ganska svårt eller kostsamt problem om man hade gjort det på ett traditionellt sätt. Ja, hatten av för den där politiken hatten av för vinova och hatten av för forskarna bland annat Andreas som, som har tänkt ut alla, logarit alla logaritmer och allt vad det nu kan heta för någonting. En som var jävligt bra också var Johnny Thunders. Doesn't pay to try All the smart boys know why You listen to the Friday brunch so, what? Du lyssnar på fredagspralla Ja, det gör det, morgontidig radio talkshow och så här på morgonen så är det ju nyheter som är intressanta och för många av oss kanske nyhetsdagen börjar med att man går ut till brevlådan och hämtar sin papperstidning för att läsa om vad som har hänt både nära och fjärran och nu kommer beskedet ifrån de som delar ut tidningen i det område där jag bor på landsbygden utanför Buxholm att från och med den första januari, vill jag minnas att det var, nästa år, så kommer papperstidningen inte längre delas ut. Och då kan man bara fundera, vad innebär det här egentligen? Så då tänkte jag att vi, vi ringer upp Åsa Brage på Ösköta tidningen, som också landar i min låda på onsdagar. God morgon Åsa! God morgon, god morgon! Du, um, hur blir det nu egentligen? Kommer... Vad va är det som, är det, är det som på, på gång? Har du någon lite koll? Lite koll har jag väl. Eh, nej, men svensk hemleverans meddelar väl tidigt i vårat att de från årsskiftet kommer att sluta dela ut den tidningen hos oss. Eh, det vill säga vi kan inte längre vara kunder oss dem. Eh, och allting beror ju på att de planerade och säga upp ett antal bud och förändra sin organisation så pass mycket att de ska sluta dela ut papperstidningen på vissa håll. Eh, Sen kan inte jag förstå kanske riktigt hur ekonomin ska gå ihop sig och hur de, hur de har planerat det här med tanke på att man säger upp 1000 prenumeranter som blir sin i den prenumererade morgontidningen eh, och det gör att bud får gå eh, och då är det 1000x som man säger. Materier, ja, precis. Och den ekvationen riktigt kan inte jag få ihop. Men jag kan samtidigt förstå det för att man har ju även tackat sig till fortsatt samarbete med Östgöda Tidningen så att säga även efter årsskiftet, även på andra delar där man redan där man ska fortsätta ha sin distribution. Ja, okay. så att man tackar ju till ganska många pengar så att säga så det gör ju att fler vill ja ändå. Som jo, jo, så så för er innebär det liksom att, att det är inte bara landsbygden som ryker för er utan det ryker helt och hållet den möjligheten att distribuera? Ja, hela möjligheten med Svenskt Hemlövans ryker på vår del. Okay. De, de har tackat nej till det fortsatta samarbetet. Okay. Eh, vilket är en ganska stor del. Eh, vi delar ut närmare 40, 50 000 tidningar i veckan eh, till alla hushåll i hela Mjörby, Bux och Mördes och Motola, Vastena på fem kommuner. Så det, det, är, det är många tidningar och en stor affär för dem tycker jag i annars. Men, eh, men de har valt att tacka nej till den. Så att för oss eh, handlar det ju nu om att vi arbetar för att hitta andra lösningar så. Vårt mål är att fortsätta täcka även landsbygden. Aha. Även efter årsskiftet. Sen via vilken partner eller om vi författar en egen organisation. Det, det är inte Aha. riktigt klart än. Ja, ah, okej. Okay. Det skyndar ju då kan man ju säga. Eller hur? För det är ju ingenting man sniter i näsan precis. Nej, det, det är ju ganska mycket arbete som ligger bakom en sådan förändring. Ja. Eh, och så skulle det då bli ytterligare en leverat på marknaden och så får vi dela på de här jobben. Ja, att, jag, jag, jag är ju en vän av samarbetande och tycker att det är bra där vi kan gynna och hjälpa varandra. Eh, och eftersom jag då har varit kund hos en eh, i många år själv så känner jag väl att det, det, det är lite snöpligt. att man jo, för, för ni tryck, trycker, är för hos pressgrannar eller? Ja, ja som ja, Som är som är en del i samma koncern också. Ja. Och sen har vi köpt samdistribution med dem. Då, vilket ja, det kan vara för oss båda. Ja, det du, jag, jag... Men, men det jag ser som det största problemet egentligen så är ju det här som jag ser, det är ett väldigt stort fot mot demokratin när man väljer att ringa in tidningar på landsbygden. Även om det erbjuder digitala prenumerationer så är inte det riktigt samma sak och alla har inte den möjligheten Nej. den den. Ja, Nej, är det är jag det, jag, håller, jag håller fullständigt med dig. Det. Det, det det kanske är, det är en demokratifråga absolut. Och, och sen är det också en generationsfråga också för det, det kan man väl inte sticka under stolen med att, att på, på landsbygden bor det också rätt mycket äldre människor som inte har liksom, tagit det här digitala steget men som ändå vill hålla sig informerade. Så att, ja, men, Och sen tycker jag lite det är, kul, det är lite kul med att sköta också för ni har ju verkligen ni har ju verkligen satsat på journalistiken i ja, Det har, i det har det, ju det, ökat det. en år också ännu mer för att kunna bevaka ännu mer av både Boksholm och Ödesbergs kommuner. Ja. Det är det, det som är hela grejen i, i den här tiden just nu. Att vi som gratis tidning känner att vi måste ta ett större ansvar idag än vad vi kanske började göra för tio år sedan. Ja. Där vi kunde skriva lite mer roliga nyheter och så. För att vi hade inte lika stort ansvar på våra axlar. Idag så känner vi att vi är den okay. största Informationskällan de flesta har faktiskt. Ja, så jag, jag, jag tror verkligen att det är så. Det, det, mm. och, och, och, och vårt stora problem idag är att de, för det, vi ska klart för oss, det är inte bara örtsorteringen och korren som försvinner om jag nu ser utseendet av dem bara, men men här mm. här är det, vi pratar ju om alla morgontillfällen mm. ja, som, som delas ut idag. Nu vill du bara korrigera och säga att Spotify har ingen plan på att försvinna. Nej, det när det, det det, är begri... det ja. nej. <laughs> Men men du får lite extra att göra. Du du var lite orolig att du skulle bli ledig på helgarna eller något sånt där. Öh ja, precis, ja. det är inte <laughs> nej men det, det här är ett stort hot mot demokratin medvetande och och allting börjar ju egentligen med att småordet sin förändring när man fick det tillståndet att faktiskt eh, sluta dela ut posten varje dag utan att man ja. kan köra varannan dag och det här har gjort att det är många tidningar som har köpt posten också förut för att komplettera på landsbygden ja, just det. Eh, för att det blir för ditt att köra den här delen själva och det är bland annat jag som för NTMs del att alltså, ja. inte längre möjlighet att köpa utåt postnord utan de Nej. måste ha en egen jag tillhör ju de där riktigt små skuttarna som blev drabbade av det där också med, med bortsomsposten som du vet, alltså det var ju ja. bara och det, var, det, det är också så här att, att det, det är ytterligare ett, en, en möjlighet att nå varandra som försvinner. Och, och det, är, mm. det är oroväckande. Eh, Jag tycker det är, det är jävligt oroväckande och sen börjar man ju inte måla... Fan eller, på vägen. Nej. Fan på vägen. Nej, precis. Det får man säga. I min, alltså, min råd så... får man säga vad fan som helst. Ja, ja vad bra. Ja. Ja. Men, men om man då tänker liksom i ett framtidsperspektiv, men när vi har nyss lämnat en pandemi, vi har haft eh, många utmaningar, annonsmarknaden har sjunkit och, och så vidare. Vilket gör att det blir dyrare att dela ut tidningar helt enkelt när man inte får in de intäkter man har räknat med. Men om ser det på ett annat sätt så det, skulle det bli ett krig i vårt land, eh, vilket inte är helt omöjligt för tanke på att vi tror att det var ganska omöjligt att det krig i Ukraina för ett Eh, så är ju kanske tidningar, alltså tryckta tidningar, kanske är en av de säkraste informationskällorna för att få ut information snabbt till många medborgare i hela landet. Om vi bara tänker i vårt område så bor det 90 400 människor i de här fem kommunerna. Vi vet att vi blir läses av 85 procent av dem. Nu ska jag inte köra reklam tidningen, det är inte det som är grejen. Men, men jag menar vi är ganska säkra. Vi kommer ut och man vet vilken dag vi kommer ut. och skulle det bli kritiskt skulle infrastrukturen, alltså den digitala infrastrukturen, vara det första som riker ja. där man skulle kanske slå bort de möjligheterna. Radion kanske också skulle vara ett av de första medierna som riker där man tar bort ja. den möjligheten. Och då, då är det ju ganska skrämmande om det ska ta oss tre dagar och komma ut till varje människa med, med information via ja. posten. Eller, ja. Alltså, måste om de här källorna. Absolut. Jag håller med dig. Och, och, och sen tycker jag också om du är lokalpolitiker i de här kommunerna. Så tycker jag du ska engagera den här frågan. För det här är en demokratifråga. I, i och ja. mycket. och det är också, eh, alltså Forskning visar ju att de som inte lyssnar på Sveriges Radio eller, eller SVT. Deras främsta eh, källa till information. Det är Facebook. 28 procent. Mm. Man, man blir ju för fan livrädd. Alltså, man, det, man, man Facebook är bra på kattbilder. Kolla på valet, eh, kolla valet eh, ja. i USA avgjordes 2016, eh, där Trump skickade ut väldigt, väldigt mycket felaktig information, vilket väldigt många väljare tog sina beslut ja. på. Också. Och då, då orsakat det blev liksom den här av eh, kapitolium där. Ja. När de var ju baserat på alla de här fejkningar som ja. har ut. Och, då ser man vilket hot det är mot demokratin. När man faktiskt inte når ut med riktigt relevant... Eh, bekräftade och kontrollerad information du? Så. Osa, ja. jag tror att vi får återkomma i ärendet. Nu har vi ja. väckt frågan och försökt att göra folk medvetna om vad det faktiskt är på gång. Och, och Det är klart att vi måste hitta motdel, hitta lösningar så att, så att vi kan bibehålla den här oerhört viktiga delen i, i vårt Vi kommer att jobba samhälle. på den biten. Här. Ja, men jättebra. Du Åsa, ja. ha en riktigt skön dag och en skön helg då. Så, så hörs vi. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Lyssna del Nu lyssnar på fredagsprålen. Fredagsprålen med Janne Holm i studion. Tanka tankar. Ibland tänker jag intensivt på elpriserna. Ja, jag, alltså verkligen på hur mycket extra betalar jag för tyskarnas elexperiment. Putins galenskap, storbolagens roffarmentalitet. Och hur lite jag kan göra. Men jag släcker i varje fall min ledlampa när jag lämnar rummet. Och så tänker jag på hur ska det bli i vinter? Tänk om det blir som i december förra året. Då det här utspelade sig. Har du skärmslad? Grannen skrek ut frågan samtidigt som han släppte upp ytterdörren i decemberkylan och välde in i hallen. Stäng dörren, suckade jag. Här gör vi allt för att behålla värmen och, och spara el. Men givetvis tog han ingen som helst notis om detta utan fortsatte i full fart in i köket. Jag suckade igen och gick för att stänga dörren. När jag kom tillbaka satt han på köksbordet och dinglade med benen samtidigt som de lindrigt rena kängorna skvättade rester och snö på köksgolvet. Tack för att du stampade av dig innan du klev in, försökte jag, men avbröts direkt. Har du skarpslad? sa han uppfordrande samtidigt som han tog min kopp kaffe och smuttade på innehållet. Jag gav upp. Jag ger alltid upp. I umgänget med grannen är minsta motståndets lag den strategi som fungerat bäst genom åren. Jo, svarade jag. Visst har jag skarvsladd. Har ja, faktiskt flera stycken. Ja, det sista la jag till med nästan lite skrytsam röst. Ja, kanske lite för att visa, här bor en världsvan och framgångsrik man som har resurser. Ja, det gick de givetvis helt förbi. Bra, jag behöver dem allihopa sa han och doppade en kademumma skorpa i mitt kaffe och smaskade och surplade ljudligt när han tryckte is i sig skorpan. Jaha, så jag, Får jag fråga vad du ska ha dem till? Visst, fråga på du, svarade grannen och hög in på ännu en skorpa. Efter en stunds tystnad och man bortsåg ifrån grannens maskande ljud gav jag åter upp. Okej, så jag. Låt mig få fråga. Vad ska du ha dem till? Grannen tittade på mig som om svaret var så självklart att det inte ens behövde förklaras. Eh, men kanske såg han i mitt vintertrötta ansikte att just den här karn behövde nog ändå upplysas om det som förmodligen alla andra redan visste. Han eh, slickade av fingrarna, ställde ner den nu tomma kaffekoppen. Tittade på mig och la huvudet där lite på sned som vår nuvarande statsminister gör varje gång han känner att han måste förklara det självklara för oss som tillhör menigheten. Och så log han diaboliskt och sa: skälla el. skälla el, upprepade jag. Ja. Själa el, svarade han. Eller rättare sagt, fortsatte han, ta tillbaka det som egentligen tillhör oss alla. Kraften, naturkraften som finns i vårt land tillhör oss alla. Och det är inte mer än rätt att vi nu går man ur huset och kräver vår rätt. För det är på tiden att vi står upp mot dem som... Vänta, vänta, vänta nu inte! Mer eller mindre skrek jag, för jag var trött för frusen för att lyssna på grannen när han transformerades till den där agitatorn som kunde prata med tordenstämma stämma i timmar om en det ena eller det andra. Vänta, upprepade jag och la till. Hur har du tänkt att det ska gå till rent praktiskt? Frågan ställd mera för att på något sätt bryta filibusterandet som var på gång. Hurr, uh, grannen, log brett och ställde sig upp samtidigt som han plockade fram en karta som han bredde ut över köksbordet. Jag vet att uttrycket är stulet, men ändå sa han, jag har en plan. Under den dryga timmen som följde presenterade grannen en detaljerad plan på hur århundradets kupp av grannens ord, skulle genomföras. Men först hade jag lovat att under inga som helst omständigheter yppa det allra minsta till någon annan levande själ, Och jag håller alltid mina löften. Men så mycket kan jag säga att det involverade sydlänken, ett grustagen bit härifrån och närmare 11 000 skarvsladdar. Det var en helt genialisk plan. Jag, jag kände hur det vintertökta, sakta men säkert ersattes av ett uppro, uppro, uppro, upprorisk piratbeteende. Det, det här skulle verkligen fungera. Hissa seglen, nu kör vi! Vill ha påtår? frågade jag. Du kan till och med få en egen kropp. Grannen låg och nickade. Seglen var hissade. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Holmbom och Johanna Winn. Och med det så önskar vi er en riktigt trevlig helg. Sköt om er!